Стівен Кінг, цикл темна вежа, книга шоста, пісня Сюзанни. 16. Усередині стояла напівтемрява, і спершу Мія не роздивилася нічого, окрім тьмяних помаранчево-червоних вогнів. То були декоративні електричні шандали на кшталт тих, які все ще освітлюють деякі з приміщень замку Дискордія. Натомість її нюх не потребував призвичаювання, і попри те, що крижі їй обпекло новим нападом переймів, шлунок відгукнувся на запах смаженої свинини і вимагав годування. Її малюк вимагав годування. «Це не свинина, Міє», сказала Сюзанна, та була проігнорована. Щойно за нею зачинилися двері, біля кожної стулки стояло по людині, чи людиноподібній істоті, як вона почала бачити краще. Вона стояла в головах довгого, вузького приміщення їдальні. Сяяли білі серветки. На всіх столах горіло по свічці, і помаранчеві полиски грали на свічниках, мов підморгували хитрі очі. Підлога тут, у фоє, була з чорного мармуру, але далі, за стійкою метр до теля, її покривав темно-багряного кольору килим. Поряд зі стійкою стояв сей років шістдесяти, з зачесаним назад сивим волоссям. Лице він мав сухе і доволі хиже. Лице було інтелігентного чоловіка, але його одяг, кричу, що жовтий спортивний піджак, червона сорочка, чорна краватка, міг належати торговцеві вживаними автомобілями або якомусь картяреві, котрий спеціалізується на ошукуванні провінційних дурників. По центру його лоба була червона діра діаметром 10 дюйм, ніби в нього стріляли з близької відстані. Діра була вщент наповнена кров'ю, яка чомусь не переливалася звідти на його мертвотну блюду шкіру. Біля столівця її зали стояли десь 50 чоловіків і приблизно стільки ж жінок. Більшість з них були одягнені так само кричущо або ще яскравіше, як той сивоволосий джентльмен. На м'ясистих пальцях зблискували великі персні. Відбитки помаранчевого світла свічок і скрили у діамантових сережках. Було серед них і кілька одягнених простіше. Схоже, що джинси і звичайні білі сорочки для цієї маншини слугували за уніформу. Ці бліді фолькен дивилися уважно. Здавалося, очі в них були суцільні зіниці. Навкруг їхніх тіл вирувала ледь видима подакули зникаюча блакитна аура. На погляд Мії ці бліді, огорнуті, блакитним марвом істоти виглядали трохи більш людськими за ницих чоловіків та жінок. То були вампіри. Щоб упізнати їх, їй не потрібно було придивлятися до загострених іклів, які зблискували в їхніх усмішках. І все одно вони були більш схожі на людей, ніж з грая Сейера. Лебонь тому, що колись вони були справжніми людьми. А інші, натомість, їхнє обличчя то лише маски, зростала в ній хвиля огиди. Під тими, що носять вовки, ховаються електричні істоти, роботи. А хто ховається під цими масками? У їдальні було бездиханно тихо, але звідки лязь, неподалік ясно чувся беззупинний гомін. Долітав сміх, дзанькання келихів. Повискування ножів з виделками об порцеляну. Почулися сплески якоїсь рідини, вина або води. А відтак ще гучніший вибух сміху. Ницій чоловік та жінка, він у смокінгу з картатими вилогами і краватці метелику з червоного оксамиту. Вона у вечірній сукні зі срібної парчі, без бретельок. Обоє жахливо товсті. Обернулися з явним незадоволенням у той бік, звідки долітали ті звуки. Схоже, що за чудового гобелену, який зображував рицарів, і їхніх леді при вечері. Коли товста пара повернула туди голови, Мія побачила, як складки на їхніх щоках розправилися, мов, бережі на простирадлі. І на мить під натягнутою шкірою їхніх щелеп, показалося щось темно-червоне, волохате. «Сюзанно, то була шкіра?» – спитала вона. «Господи праведний, то така в них шкіра?» Сюзанна не відгукнулася, не промовила навіть «А я тобі казала?» або «Хіба я тебе не попереджала?» Усе це вже не мало значення. Пізно було дратуватися чи виражати якісь стриманіші емоції. І Сюзанні було щиро шкода жінку, яка її сюди занесла. Авжеж, ж Мія збрехала і зрадила її. Еге ж, вона з усіх своїх сил намагалася зробити так, щоб Роланда і Едді було вбито. Але чи був у неї інший вибір? Сюзання раптом розвиднулось. Через гірке осяяння вона зрозуміла, що тепер може дати визначення. Що таке Ка-май? Той, кому дано надію, але жодного права вибору. «Це як подарувати мотоцикл сліпому», – подумала вона. Річард Сейер, сторонкий середнього віку, бровастий красень з пухлими губами, почав аплодувати. Його пальці зблискували перснями. Його жовтий блейзер сяяв у приглушеному освітленні. «Хайл міє!» – гукнув він. «Хайл міє!» – підхопили решта. «Хайл мати!» «Хайл, мати!» – закричали вампіри і гниці чоловіки з жінками. І всі вони теж почали аплодувати. Робили вони це доволі енергійно, але акустика цього приміщення притлумлювала овацію, перетворюючи ляскання долонь на шелест кажанячих крил. Голодний звук, від якого не засудомило в животі. І одразу ж почався новий напад переймів, аж ноги їй підломилися. Вона поточилася вперед, ледь не вітаючи цей біль, що забивав собою її тривогу. Сейр ступив крок уперед і підхопив її під лікті. Не дав їй упасти. Вона гадала, що доторк буде холодним, проте пальці в нього виявились гарячими, як у пацієнта холерного диспансеру. Вона побачила, як у глибині зали споміж тіний виступила якась висока фігура. Щось таке... Ані вампір, ані не цей чоловік. Воно було у джинсах її простій білій сорочці, але над коміром у нього стирчала пташина голова, поросла гладеньким темно-жовтого кольору пір'ячком, очі були чорні. Воно теж поаплодувало, делікатно ляскаючи в долоні, і вона побачила з дедалі зростаючою огидою, що замість пальців воно має кігті. З-під одного зі столів вибігли десь півдюжини жуків і вирячилися на неї своїми повислими на стеблинах очиськами, жахливо розумними очиськами. Жувальця в них клацали так, що це нагадувало сміх. «Хайл, Мія!» – зазвучало у її голові комашина дзищання. «Хайл, мати!» А потім вони щезли, знов поховалися в тінях. Мія обернулася до дверей і побачила пару не цих людей, котрі блокували вихід. А таки так. Це на них маски. Зблизька добре було видно, що на швейцарах акуратні чорні зачіски просто намальовані. Мія з обмертвілим серцем знову обернулася до Сейра. Мія з обмертвілим серцем знову обернулася до Сейра. Надто пізно. Вже пізно на щось сподіватися. Залишається тільки пройти крізь усе це. Сейр був розтиснув пальці, коли вона відверталася. Тепер він знову взяв її за ліву руку. І тієї ж миті хтось інший стиснув її правий зап'ясток. Вона повернулася в той бік і побачила товстуху у сукні зі срібної парчі. Її велетенський бюст настирливо ліс у гору, і сукня відчайдушно отримувала його в межах декольте. З її рук вище ліктів вільно звисала зайва плоть. Від неї відгонило задушливим запахом тальку. У її лобі зяяла червона діра, наповнена кров'ю, яка не переливалася за вінця. — Це вони так дихають, — подумала Мія. — Вони так дихають, коли одягнені у ці... Дедалі глибше, западаючи в свою тугу, вона майже забула про Сюзанну, а про Детту і поготів. Тож, коли Детта Волкер вийшла наперед, чорта з два, не вийшла вона, а вискочила наперед. Мія не мала, як її зупинити. Вона лише побачила, як її руки, не би їх власною волею, рвонулися вгору. Як її пальці втопилися у пухких щоках жінки у срібній парщевій сукні. Жінка верескнула, але, як не дивно, решта публіки, включно з сейром, так гучно зареготали, ніби вони ніколи в житті не бачили смішнішого видовища. Маска людини відтягнулася від заціпенілих очей ницеї жінки і репнула. Сюзанні згадалися її останні миті на замковій галереї, коли все там застигло. А небо розірвалося, як папір. Детта зірвала майже геть усю маску. Теліпалися, прилиплі до її пучок, шматки чогось схожого на латекс. На тім місці, де щойно була машкара, виявилася голова великого рудого пацюка. Мутанта з жовтими зубами, що проросли йому крізь вкриті трупом щоки. А з носа його звисало щось схоже на білу черву. «Бридка дівчинка!» Промовив пацюк, грайливо сварячись пальцем на Сюзанну Мію. Другою рукою ця істота все ще тримала її за зап'ясток. Її партнер, ниций чоловік у строкатому смокінгу, реготав так завзято, що аж зігнувся навпіл. І Мія помітила щось, що стерчало в нього ззаду крізь штани. Як для хвоста воно здавалося надто кістлявим. Але вона вирішила, що то таки хвіст. «Кодімо, Міє!» – промовив Сеєр, смикнувши її до себе. А тоді нахилився до неї, уважно заглядаючи їй в очі. «Чи це ти, Одетто? Це ж ти, правда? А вже ж це ти, уїтлива, надто свідчена, шкідлива негритоска. А фіх тобі, щоряча морда, блідосраки пацючару, бо це я тут». Гаркнула Детта і заразом харкнула Сейру межі очі. Той аж рота роззявив від здивування. Тоді стули в пельку, скорчивши грізну гримасу. У залі знову запала тиша. Він утер слину собі з обличчя, з маски, яку він носив поверх свого справжнього обличчя. І, не вірячи власним очам, подивився на долоню. «Міє!» – запитав він. Мія, ти дозволила їй таке зробити мені? Мені, котрий має бути хрещеним батьком твого сина. Ти собача лайно, заволала Дета. Смокчи й далі, члена в свого кататуся. Лізь пальцем йому в дупу, бо ти ні на що більше не годен. Ти. позбався її. гримнув сеяр. Мія, прямо на очах натовпу вампірів і ницих людей, слухняно виконала наказ. Результат був екстраординарним. Голос Дети почав віддалятися, ніби її справді хтось гнав з ресторану, саме викидайло і саме штовхаючи в спину. Вона вже перестала намагатися щось сказати, лише верескливо реготала, та скоро звуки її голосу геть ущух. Сейр стояв, зчепивши перед собою руки, і уважно дивився на Мію. Решта теж втупилися в неї. А десь там, поза гобеленом, на якому бенкетували зі своїми леді рицарі, не вщухали балачки і приглушений сміх якогось іншого гурту. «Вона пішла!» – нарешті сказала Мія. «Погана пішла!» Навіть у тиші цього приміщення було ледь чутно її голос, що звучав майже як шепіт. Стояла вона вбито, потупивши очі. І щоки в неї були мертвотно-білі. «Прошу, містер Сеєр. Сей, Сеєр, тепер, коли я зробила, як ви мені наказали, благаю, скажіть, що ви тоді говорили мені правду, що я буду виховувати мого малюка. Благаю, скажіть це знов. Скажіть, ніколи більше не почуєте ту іншу. Присягаюся лицем мого батька і ім'ям матері моєї. Істинно вам кажу». У тебе їх ніколи не було. Відсторонено зневажливим тоном зауважив сегір. Жалості й співчутю, про які вона благала, не було місця в його очах, а понад ними, посеред його лоба, пульсувала й пульсувала червона діра, не проливаючись кров'ю за край. Новий спазм, наразі найболючіший, ввігнався в неї своїми зубами. Мія похитнулась. Але цього разу Сеєр не поквапився її підтримати. Вона уклякла перед ним на колінах, поклавши руки на шерихату глянцеву шкіру черевиків зі страуса. І знизу вгору зазирала в його бліде обличчя. Воно дивилося на неї зверху повз оглушливо кричущу жовтизну його спортивного піджака. — Будь ласка, — заклинала вона. — Я молю вас, благаю. Дотримайтеся вашої мені обіцянки. Можу і дотриматися, мовив він. А можу і ні. А знаєш що, мені ще ніколи не лизали черевиків. Уявляєш, прожити так довго і ніколи жодного разу не отримати собі отого доброго, старосвітського лизання черевиків. Десь загиготів жіночий голос. Мія нахилилася. «Ні, Мія, ти не мусиш!» – зойкнула Сюзанна. Але Мія не відгукнулася. І паралізуючий біль в глибині її черева не завадив їй. Вона висолопила язика і почала лизати шерихату поверхню черевиків Річарда Сейра. Хоча і перебуваючи дуже віддалік, Сюзанна теж відчула їх смак. Сухий, порошний, шкіряний смак. Повний суму і приниження. Сейр якийсь час спостерігав її, а потім сказав, «Перестань! Досить!» Він різко звів її на ноги. Її лице опинилося за тридюйми від його неусміхненого обличчя. Після того, що вона вже встигла тут побачити, неможливо було не помітити маски, що була на ньому, як і на всіх них. Туго напнуті щоки були майже прозорими. Під ними ледь виднілися завитки темно-багряного волосся. Чи, мабуть, точніше було б назвати його хутром, якщо ним укрите все лице? Твоє конючення не дасть тобі користі, хоча, мушу визнати, відчуття надзвичайне. Ви обіцяли, заплакала вона, даремно вириваючись з його чіпких рук. Та тут надійшла нова хвиля переймів, і вона перегнулася навпіл. З усіх сил стримуючись, щоб не лементувати. Щойно переймив вщухли, вона повернулася до свого. Ви казали п'ять років, а може, й сім. Так, сім. Все найкраще для мого малюка. Ви казали. Так, Міє, погодився сер. Здається, я щось таке пригадую. Він нахмурив брови як це роблять люди, перед якими постала якась особливо прикра проблема. А потім просяяв. У коротку мить усмішки матеріал маски навкруг кутика його рота зморщився, показавши жовтий пеньок зуба, що ріс зі складки, де сходилися верхня і нижня губи. Він відпустив одну її руку, щоб підняти догори свій палець у менторському жесті. «Все найкраще, так». «Питання втім, чи ти сама потрапляєш у цей список?» Схвальний Белькіт і Регіт привітав цей його жарт. Мія згадала, як вони називали її матір'ю, і кричали їй хайл. Але це тепер здавалося такою давниною, ніби уривком якогось безглуздого сновидіння. «А от тягти його в собі ти була цілком годна, хіба ні?» Спитала її Детта звідки із з далеких глибин. З камери, ясна річ. А як же ж, для цього діла ти виявилася цілком підходяща. Виношувати його я була цілком годна. Хіба ні? Ледь не плюнула Мія в нього цими словами. Годна на те, щоб засилати іншу, їсти жаб у болоті. Змушувати, щоб вона думала, що то кав'яр, чи не так? Для такого я цілком годилася, чи не так? Сеєр моргнув. Явно здивований такою ураганною реакцією. Та Мія одразу ж пом'якшала. «Сей, подумайте, від чого я відмовилась?» «Тьху, та ти не мала геть нічого!» Відповів їй Сейр. «Чим ти була, як не небезглуздим привидом? Чиє існування крутилося лише навкруг того, щоб трахнути якогось випадкового приблуду? Шльондра всіх вітрів!» Хіба не так називав тебе Роланд. Тоді подумайте про іншу, не вгавала Мія, про ту, що називає себе Сюзанною. Я вкрала все її життя і всякий його сенс заради мого малюка через ваше намовляння. Сейр відмахнувся. Твій рот тобі не зарадить Міє, тож краще закрий його. Він кивнув комусь ліворуч себе. Наперед виступив ниций чоловік із широким бульдожим лицем, з головою, вкритою буйними сивими кучерями. Червона діра посеред його лоба була якось дивно схожа на китайське око, скошена. Слідом за ним з'явилося чергове птахоподібне створіння, цього разу з темно темнокоричневою головою яструба, що стерчала на довгій круглій шиї над його майкою з написом «Сині дияволи дюка». Вони схопили Мію за руки. Доторк птахоподібного був мерзотним, лускатим, чужинським. «Ти послужила прекрасною схронницею», – сказав Сеєр. «Тут ми не маємо ніяких заперечень. Але також ми мусимо пам'ятати, що насправді це сучка Роланда з Гіладу виношувала дитину. Чи не так?» «Брехня!» – скрикнула вона. Ох, яка ж це підла брехня!» Ніби й не чуючи її, він продовжив. «А різні роботи потребують різного фаху. Як-то кажуть, швець знай своє шевство, а в кровецтво не мішайсь». «Будь ласочка!» – заридала Мія. Яструб приклав кіхтясті руки собі до голови і захитався з боку в бік, немов оглушений. Ця його пантоміма викликала сміх і навіть схвальний свист. Ніби крізь туман Сюзанна відчула, як щось тепле хлюпнуло вниз, їй по ногах, тобто міяних ногах, і побачила, що джинси в паху і по внутрішніх боках стегон потемнішали. Почали відходити води. — Ходімо і народимо, немовля! — оголосив сер екзальтовано. Ніби ведучий якоїсь телевікторини. У його усмішці було забагато зубів. Подвійні ряди зверху і знизу. А після того подивимось. Я обіцяю, що твоє прохання буде взято до уваги. Наразі ж хайл міє, хайл мати. Хайл міє, хайл мати, заволав натовп. Амія раптом усвідомила, що її волочуть до заднього приміщення. Бульдожа морда тягнув її за ліву руку, а яструбина голова – за праву. З кожним видихом з горла яструба виривався якийсь огидний, даренчливий звук. Вона ледь торкалася ступнями килима, коли її підтягнули до птахоподібного з жовтим пір'ям. «Кенар!» – називала вона його подумки. Сейр різким жестом зупинив її і заговорив до Кенара, при цьому чомусь показуючи на двері ресторану, що вели на вулицю. Мія почула імена Роланда і Джейка. Кенар кивнув. Сейр знову виразно показав на двері і похитав головою. «Ніщо не мусить сюди потрапити», – означало це хитання. «Ніхто». Кенар знову кивнув і тепер заговорив сам, доринчливим голосом. Почувши який, Мія ледь утрималася, щоб не заверещати. Вона подивилася в інший бік, і її погляд упав на зображення леді рицарів. Вони сиділи біля столу, який вона впізнала. Цей стіл стояв у банкетній залі замку Дискордія. На чолі столу, зсунувши корону собі на лоба, сидів Артур Ельт, а по праву руку від нього сиділа його леді-дружина. І очі він мав саме такої синяви, яку вона бачила у своїх снах. І саме цю мить вибрало Ка, щоб якийсь приблудний протяг зненацька війну залою Діксі Пік і відхилив Гобелен. Лише на секунду чи кілька секунд. Але достатньо для того, щоб Мія побачила іншу залу. Залу для приватних бенкетів за ним. За довгим дерев'яним столом, підсяючою кришталевою люстрою, там сиділо близько дюжини чоловіків і жінок з обличчями яблучних ляльок, поморщених, покривлених віком і злобою. Губи в них були вивернуті, демонструючи цілі пачки жахливих зубів. Ті дні, коли хоч хтось із цих монстрозних істот ще був спроможний закрити роти, давно минули. Очі в них були чорні, з їх кутиків сочилося щось смердюче, схоже на дьоготь. Шкіра в них була жовта, поцяткована зубами і клоччям облізлої шерсті. «Що це таке?» – зойкнула Мія. «Хто заради богів вони такі?» «Мутанти», – сказала Сюзанна. «Чи може правильніше сказати гібриди?» «Та яка різниця, як їх називати, Мія? Ти ж побачила головне, чи не так?» Так, і Сюзанна це знала. Хоча оксамитова драпіровка відхилилася лише на коротку мить, і цього часу вистачило, щоб їм обом помітити встановлений посеред столу рашпер і безголовий труп, що вертівся на ньому, вже з підрум'яниною поморщеною шкірою, з якої скапував ароматний сік. Ні, запах звідти доносився не свинини. Те, що вертілося на рожні... Рум'яне, як добре відгодований каплун, було людським немовлям. Істоти навкруг нього підставляли під крапельки з нього делікатні порцелянові чашки. Цокались ними одне з одним і випивали. Протяг ущух. Гобелен повернувся на місце. І перш ніж породіллю знову підхопили під руки і потягли з ресторанної зали далі, у глибці її будівлі, що тягнулося крізь багатсько світів вздовж променя. Вона второпала, який жарт приховано на цій картині. Не куряче стегенце підносив собі до рота Артурельт, а дитячу ніжку. Бокал, що підняла його для тосту Леді Ровена, наповнено було не вином, а кров'ю. — Хайл, міє! — вигукнув знову Сеєр. О, настрій у нього був чудовий. Адже довгожданна голубка нарешті повернулася до голубника. «Хайл міє!» – заволав у відповідь натовп. Це вже звучало немов гасло якихось ошаленілих футбольних фанатів. До славословлення приєдналися також і ті з-за гобелену, хоча їхні голоси звучали приглушено, немов гарчання. Ну, таки, звісно ж, роти їх були забиті їжею. «Хайл мати!» Цього разу Сеєр глузливо їй вклонився, підкреслюючи глузливість своєї до неї поваги. «Хайл, мати!» – підхопили вампіри і не люди. І під хвилю цієї глумливої овації її потягли геть. Спершу на кухню, потім до комори, а відтак і далі, униз сходами. Вісімнадцять Сюзанна впізнала кухню «Діксі-пік» через огидний запах того, що там готувалося. Зрозуміло, що не свинини, а того, що пірати XVIII століття називали «довгою свининою». Скільки вже років цей аванпост обслуговує вампірів і не людей Нью-Йорка? З часів Калагена? З 70-х-80-х? З її часів? Із 60-х? Майже, напевне, що довше». Сюзанна мала підозру, що якась версія Діксі Пік існувала вже у часи голландців, тих, що відкупилися від індіанців торбами з бісаром, і вкоренили тут свої кровожерливі християнські вірування набагато глибше, ніж власний прапор. Практичний народ ці голландці. Мають смак до свинячих реберець і не терплять магії, ані чорної, ані білої. Вона встигла побачити достатньо, щоб упевнитися, що ця кухня Близнючка тієї, яку вона відвідувала в надрах замку Дискордія. Тієї, де Мія вбила пацюка, який намагався привласнити останню їжу, що залишилася там. Шматок засмаженої в духовці свинини. От лишень не було там ні духовки, ані смаженини, подумалося їй. Та й кухні не було, чорт забирай. Було порося за повідкою, утіяна і Алії Джефорців. Убила його і випила його гарячу кров саме я, не вона. На той час вона вже майже цілком мене захопила, хоча я про те ще не здогадувалася. Цікаво, а як Едді...» Коли я останнього разу відштовхнула Сюзанну геть, відриваючи її по-живому від її думок, щоб шкараберть закинути в темряву. Сюзанна усвідомила, як тотально ця вибаглива, жахлива курва оволоділа її єством. Їй ясно було, що Мія так поводилася заради малюка. Питання полягало в тім, чому вона сама, Сюзанна Дін, дозволяла так поводитися з собою. Бо була одержимою раніше. Бо так звикла до присутності чужинки всередині себе, як колись Едді звик був до героїну. Їй стало страшно від того, що саме це і може бути правдою. Безпросвітна коловерть а коли вона знову розплющила очі, вони дивилися на той самий хижий місяць, що висів над дискордією. І, пульсуюче червоне сяйво, кузня короля на обрії. «Сюди!» – гукнув жіночий голос. Точно так, як він гукав до того. «Сюди! Тут не так сильно дме!» Сюзанна опустила очі і побачила, що так само, як під час свого попереднього візиту на цю галерею, вона знову не має ніг і сидить на тій самій недолугій бідарці. І та сама жінка, висока і гарна, з розвіяним вітром чорним волоссям, кличе її. Звісно, що Мія і решта тутешнього пейзажу не більш реальні, ніж туманні спогади Сюзанни про бенкетну залу. Вона подумала. «Федік натомість був реальний. Тіло Мії присутнє тут так само, як моє там» де його цієї самої миті тягнуть крізь кухню ресторану «Діксі Пік», де невимовно жахливі наїдки готують для нелюдських клієнтів. Ця замкова галерея намарене мією місце, її схованка, її доган. «Сюди, до мене, Сюзанно з серединного світу, і подалі від сайва багряного короля. Сховайся від вітру в затишку цього мерлону. Сюзанна крутнула головою. «Кажи, що хотіла сказати, Міє. Та й годівше. Ми народжуємо дитя. А то якимсь чином ми робимо це разом? І щойно воно з'явиться на світ, ми квити. Ти і так отруїла мені життя. Тож, уже досить». Мія дивилася на неї з безнадійним розпачем. Живіт її надимав серапе. Волосся її метлялося за спиною, розвіяне вітром. Та це ж ти сама прийняла отруту, Сюзанну. Це ти сама її ковтнула. А ж, коли дитя було ще нерозквітлою насіниною в твоєму черві. Чи й правда так? А якщо так, котра з них запросила на гостину Мію, як вампершу, якою вона насправді є? Сюзанна чи Детта? Сюзанна гадала, що жодна з них. Вона гадала, що насправді це могла зробити Одетта Голмс. Одетта, котра завжди була покірливим янголятком. Одетта, котра любила своїх ляльок, навіть попри те, що більшість з них були такі ж білі, як її прості бавовняні трусики. «Чого ти хочеш від мене, Міє, нічия дочко. Кажи, і врешті покінчимо з цим. Скоро ми ляжемо разом, і то в цілком реальному вимірі, щоб народити дитину. І в мене до тебе єдине прохання». Якщо трапиться якась можливість мені втекти звідти з моїм малюком, допоможи мені цим шансом скористатися. Сюзанна замислилась. Серед диких скель і бездонних ущелин реготали гієни. Дошкуляв киржаний вітер. Але біль, що раптом гризся її черво, був гіршим. Той самий біль вона відзначила на обличчі вмії. І знову спливла думка що все її буття перетворилося на переповнені дзеркальним відображенням Нетрі. Та в будь-якому разі, що за біда дати таку обіцянку? Такий шанс навряд чи випаде. Але якщо навіть трапиться, чи хотілося б їй, щоб істота, яку Мія мріє назвати Мордредом, потрапила до рук людей короля? — Так, — сказала вона. — Добре, якщо випаде нагода допомогти тобі втекти з ним, я допоможу. «Будь-куди!» – схлипнула Мія хрипким шепотом. «Навіть...» – вона замовкла. Ковтнула клубок, щоби встав її у горлі. «Навіть у морок бо для мене то не кара, якщо я блукатиму довічно з моїм синочком при мені». «Для тебе, може, й ні, сестрице, подумала Сюзанна, але нічого не сказала. Поправді, так її вже нудило відмійних капризів. «А якщо нам не випаде шансу вирватись на волю», – завершила Мія, – «тоді вбий нас!» Хоча тут, на горі, не чутно було інших звуків, окрім виття вітру і реготу гієн, Сузанна відчувала, що її фізичне тіло перебуває в русі. Зараз його зводили вниз сходами. Усе – начиння реального світу за найтоншою з мембран. Здатність Мії транспортувати її у цей світ – особливо під час нестерпно болючих переймів, виказувала у ній присутність великої сили. Погано, що неможливо ту силу хоч якось загнуздати. Вочевидь, Мія помилково спередняла тривалу мовчанку Сюзанни за незгоду, бо поспішила у своїх жорстких горачах поду зіхідника замкової галереї і вже ледь не бігла, коли наблизилася до того місця, де у недоладному, незграбному візку сиділа Сюзанна. Вона вчепилася Сюзанні в плечі і почала її трясти. «Ось що!» – пінулася вона. «Убий нас! Краще хай нас разом смерть забере, аніж...» Вона завмерла, а далі продовжила тоскним гірким тоном. «Мене морочили весь цей час. Так же?» І тепер, коли надійшла нарешті ця мить, Сюзанна не відчула ні тріумфу, ні співчуття. Ані жалю. Вона лиш кивнула. Вони хочуть з'їсти його, нагодувати його трупом отих жахливих стариганів. Я майже певна, що ні, відповіла Сюзанна. А тим часом серце її нашіптувало, що якимось чином це таки буде пов'язано з канібалізмом. Я їм зовсім не потрібна, промовила Мія. Я лише нянька. Ти ж сама мене так називала. Вони ж мені навіть не дадуть його потримати. Правда? Не думаю, сказала Сюзанна. Можливо, ти побудеш при ньому з півроку. Годуватимеш. Але навіть... Вона струснула головою. Закусила губу. Наглий напад реймів прохромив її червої крижі, перетворивши всі м'язи на скло. Коли біль трішки вщух, вона закінчила. Навіть щодо цього я маю сумніви. Тоді вбий нас, якщо дійде до такого. Пообіцяй мені, що ти це зробиш, Сюзанно. Я тебе благаю. А якщо я скажу так, Міє, що ти пообіцяєш зробити для мене? Припустімо, я повірю будь-якому слову, що виране з твого брехливого рота. Я звільню тебе, якщо нам випаде шанс. Сюзанна обміркувала таку можливість і вирішила, що навіть непевна угода краща за її відсутність. Вона потягнулася і торкнулася рук, що вчепилися її плечі. «Гаразд, я погоджуюсь». А тоді, як наприкінці їхньої минулої балачки в цій місцині, розірвалося небо, і мерлон позаду них, і саме повітря між ними. Крізь цю проріху Сузанна побачила рухомий коридор. Видиво було розпливчасте, позбавлене чіткості. Вона зрозуміла, що дивиться крізь власні, майже заплющені очі. Її все ще тримали бульдог і яструб. Волокли її до дверей у кінці коридору. Відтоді, як у її житті з'явився Роланд, вона постійно опинялася перед черговими дверима. І їй подумалось, що вони вважають, ніби вона зомліла, знепритомніла. У якомусь сенсі, гадала вона, так воно і є. Відтак вона знову опинилася в гібридному тілі з білими ногами. А втім, хто знає, скільки її колись коричневої шкіри тепер стало білою. Принаймні, хоч у цьому стані їй залишилось перебувати недовго. Подумала вона і втішилась. Вона з радістю проміняла б ті білі ноги, хоч які сильні вони були, на дещицю душевного спокою. Дещицю спокою в її душі. 19. «Вона опритомнює», – прогарчав хтось. «Бульдожа морда», – подумала Сюзанна. «Хоча яка різниця? Під Машкарою всі вони виглядали, як людиноподібні пацюки» зі строповатою порослою шерстю шкірою. «Вельми приємно!» Це озвався Сеєр, котрий йшов позаду. Вона розвернулася навколо і побачила, що її почет складається з шістьох ницих людей. Яструба і тріо вампірів. З муфт під пахвами ницих чоловіків стирчали пістолети. Тільки в цьому світі ті муфти глибонь називаються пахвовими кобурами. У Римі «Любонько, ти наша! Роби все як римляни!» Двоє вампірів несли самостріли, якими користуються в калії. Третій мав при собі трискучий електромеч, схожий на ті, що ними орудують вовки. «Ставка десять проти однієї!» – холоднокровно подумала Сюзанна. «Не дуже. Проте могло бути і гірше». «Ти зможеш!» – почувся голос Мії звідкись із глибини. «Заткнись!» – наказала їй Сюзанна. «Досить балачок». Попереду, на дверях, до яких вони наближалися, вона прочитала. «Північний центр позитроніки ЛТД. Нью-Йорк, Федік. Найвищий рівень безпеки. Вимога голосового пароля». Їй це здалося знайомим, і Сюзанна миттю згадала звідки. Подібний напис вона бачила під час її короткого візиту до Федіка. Того Федіка, де було ув'язнено реальну мію. Істоту, що придбала собі смертність на умовах, які, лебонь, могли ввійти в історію як найневдаліша з оборудок. Коли вони наблизилися до дверей, повз неї, з того боку, де її тримав яструб, пропхався Сеєр. Він нахилився до дверей і пробурмотів щось глибоко гортанне, якесь чужинське слово, якого Сюзанна вже тіп не зуміла вимовити. — Нічого страшного, — прошепотіла Мія. — Я можу його промовити. А якщо треба буде, я навчу тебе іншого, яке ти зумієш проказати. Але зараз, Сюзанно, пробач мені те, що я наробила. Мені так шкода. Бажаю тобі успіху. Прочинилися двері до 16-ї експериментальної станції Дуги у Федіку. Сюзанна почула гудіння. Відчула запах озону. Ніяка магія не мала стосунку до цих дверей між світами. Це був продукт виробництва древніх людей, і то вже зношений. Ті, хто зробив ці двері, втратили віру в магію, розпрощалися з вірою у вежу. Місце магії зайняла ця даренчлива, нестійка штука. Ця дурнувата, смертна штука. А за дверима вона побачила велике, заставлене ліжками приміщення. Сотнями ліжок. Це тут вони роблять операції дітям. Тут вони виймають з них оте, хто зна що, якого потребують руйначі. Наразі зайняте було лише єдине ліжко. Біля нього стояла жінка з отією гидотною пацючою головою. Мабуть, сиділка. Поряд з нею стояв чоловік. Сюзанні він не здався схожим на вампіра, але цілковитої впевненості вона не мала, оскільки крізь двері видно було неясно. Повітря там коливалося, немов над газовою піччю. Чоловік підняв голову і побачив їх. Мерщій. закричав він. «Вирушіться з вантажем! Ми мусимо їх під'єднати і завершити процес, інакше вона помре. Обоє помруть!» Цей лікар, звісно, ніхто, крім лікаря, не міг би собі дозволити таке нахабне роздратування в присутності Річарда Сейера. Нетерпляче змахнув руками. «Заносьте її сюди! Ви ж і так спізнилися, чорт вас забирай!» Сеєр грубо штовхнув її крізь двері. Вона почула глибоко всередині голови дзижчання і коротке дзеленчання дзвоників Тодишу. Вона поглянула вниз, але було пізно. Позичені гмією ноги вже щезли. Яструпі з бульдогом не встигли її підхопити, і вона розпласталася на підлозі. Вона сперлася на лікті і подивилася вгору, розуміючи, що вперше за бозна який час, мабуть, уперше після того, як її було зґвалтовано у велемовному кружалі, опинилася сам на сам із собою. Мія зникла. Та тут, ніби засвідчуючи свою присутність, її набридлива, щойно зникла гостя, скрикнула. Сюди додався власний крик Сюзанни. Біль переріс уже всі можливості її мовчанки. І якусь мить вони суголосно виводили пісню про небезпеку для дитини. «Господи!» – вигукнув хтось із сюзанених охоронців. Вона не знала, чи то був вампір чи гниций чоловік. «У мене вух, ніби кров лейнула. Відчуття таке, ніби кров». «Підніми її, габере!» – гримнув Сейер. «Джей, берись за неї!» «Підніміть її з долівки в ім'я ваших творців!» Бульдох з ястробом, чи то, якщо хочете, габер і джей, підхопили її під пахви і швидко потягли повз порожні ліжка в інший кінець лікарняної палати. Обернувшись до Сюзанни, Мія спромоглася на слабеньку, виснажену посмішку. Її обличчям стікав піт. Волосся прилипло до розпашилої шкіри. «Доброго здоров'я, хворим!» Видушила з себе вона. «Підсуньте ще одне ліжко!» – закричав лікар. «Та швидше, боги, вас роздери! Чого ви такі повільні? Розтак матір вашу!» Двоє не цих людей, котрі супроводжували Сюзанну від Діксі Пік, нахилилися над найближчим ліжком і підсунули його до ліжка Мії, тим часом як вона висіла між Габером і Джеєм у повітрі. При ліжку вона побачила щось схоже на гібрид фена для волосся і космічного шолома з її старих серіалів про Флеша Гордона. Сюзанні не дуже сподобався його вигляд. Він був схожий на висмоктувач мозку. Тим часом щороголова санітарка нахилилася до розчепірених ніг пацієнтки і зазирнула під задерту шпитальну сорочку, в яку вже встигли вирядити Мію. Поплескала пухлою долоною Мію по правому коліні і щось писнула. Майже напевне намагалася її заспокоїти, але Сюзанну аж пересмикнуло. — Не стійте там, пальці взад, ви ідіоти! — крикнув лікар. Опецькувати чоловік з карими очима, рожевими щічками і зачесаними назад чорним волоссям, серед якої зубці гребня залишили широкі борозни. На ньому поверх твідового костюма був одягнений хірургічний халат з білого нейлону. На його малиновій кроваці було зображено око. Сюзанна жодною мірою не здивувалася цьому сігулу. Ми чекаємо на вашу команду, сказав Джей яструб. Голос у нього був дивний, нелюдський монотонний, не менш неприємний записк щороголової санітарки, але слова цілком зрозумілі. «Вам не потрібна моя команда», – гаркнув лікар, скинувши вгору долоні, як то роблять дратуючись французи. «Чи ваші матері ніколи не народжували живих дітей?» «Я…» – почав габар, але лікар напосівся на нього. Лікаря просто таки несло. «Скільки ми чекали на цю мить, га? Скільки разів ми репетирували цю процедуру? Чому ви залишаєтеся такими збісадурнями, такими ницими ідіотами? Кладіть її на лі…» Сеєр метнувся з такою швидкістю, якої Сюзанна навіть від Роланда навряд чи могла б чекати. Ось щойно він стояв поряд з габером, ницим чоловіком з бульдожою мортою, а наступної миті вже вчепився у лікаря, втопивши свою нижню щелепу тому в плече. Він вхопив його за руку і завернув її високо за спину. Вираз лютого роздратування вмить зник з обличчя лікаря. Він якось по-дитячому, жалюгідно, заверещав. Слина покотилася йому з нижньої губи, а матня твідових штанів потемнішала від сечі. «Пустіть!» – вив він. «З мене не буде ніякої користі, якщо ви зламаєте мені руку. О, пустіть мені боляче!» «Аби я зламав тобі руку, скавтере, я затягнув би сюди будь-якого іншого пігульника, просто з вулиці». Щоб той завершив справу, а потім я його вбив би. А чом би ні? Ти тут, щоб прийняти дитину від цієї породіллі, а не робити їй операцію на мозку. Хай Ган милує. Проте хватку він трохи послабив. Скавтер крактав і корчився, і хрипко стогнав, ніби хтось під час сексуального злягання в тропічному кліматі. «А коли б усе було зроблено, та без твоєї участі, я згодував би тебе, он їм!» Кивнув він головою. Сюзанна подивилася в тому напрямку і побачила, що прохід від дверей до ліжка, на якому лежала Мія. Тепер заповнили собою ті жуки, що вона їх запримітила у Діксі Пік. Своїми прискіпливими, голодними очицями вони витрщилися на пухкенького лікаря, клацаючи жувальцями. «Що?» Сей, що я мушу робити? Благати в мене вибачення. Благаю вибачення. А тепер мусиш перепросити всіх інших, котрих ти образив. Нумо. Сары, я, я благаю. Лікарю, обірвала його щороголова санітарка. Слова вона промовляла нерозбірливо, а втім зрозуміло. Вона так і стояла, нахилившись до мійного паху, «Дитя повзе!» Сеєр відпустив скавтерову руку. «Продовжуйте лікарю-скавтер. Виконуйте свою роботу. Прийміть немовля!» Сейр нахилився і потріпав Мію по щічці з неймовірною ласкавістю. «Гарного тобі гумору і доброї надії, леді Сей!» Побажав він. «Деякі з твоїх мрії все ще можуть втілитися!» Вона скинула на нього втомлені очі з вдячністю, і в Сюзанни обірвалося серце. «Не вір йому! Брехня його не має меж!» Намагалася вона подати сигнал, але наразі їхній контакт було перервано. Її, мов мішок вівса, кинули на те ліжко, що його були підсунули до Мійного. Щойно на голову їй приладнали той шолом, чинити опір вона більше не була в змозі. Її перейняв черговий напад переймів, і обидві жінки суголосно скрикнули. Сюзанна чула белькотіння сейра і решти присутніх. З під і з них до неї також доносилося неприємне шварготіння жуків. Усередині шолома на скроні їй давили круглі металеві виступи, давили сильно, на межі болю. Раптом заговорив приємний жіночий голос. «Вітаємо вас у світі Північного центру позитроніки, підрозділі групи Сомбра. Сомбра – це беззупинний прогрес. Тримаємо зв'язок!» Почулося голосне гудіння. Спершу воно звучало Сюзанню в ухах. Потім вона відчула, як воно висвердлює її з обох боків. Вона уявила собі дві сяючі кулі, що летять назустріч одна одній. Приглушено, ніби він долітав з іншого боку приміщення, а не звучав поряд. Вона почула плач Мії. «Ой, ні! Не треба! Мені так боляче!» Ліве і праве гудіння зустрілися в Сюзанни посеред мозку, породивши пронизливі телепатичні модуляції, що, протривавши достатньо довго, могли зруйнувати її здатність до мислення. Незважаючи на ці тортури, Губи вона тримала міцно зціпленими. Вона не верещатиме. Хай собі бачать, як сльози котяться з-під її заплющених повік. Але ж вона стрілець, тож лементу від неї їм не дочекатися. Здавалося, минула ціла вічність, аж ось гудіння врешті обірвалося. Пару секунд Сюзанна блаженствувала, насолоджуючись тишею в голові. А тоді її знову вхопили перейми. Цього разу дикий мов тайфун біль вирував десь далеко внизу її черева. На цей біль вона дозволила собі відповісти криком, бо цей біль був іншим. Кричати, народжуючи дитину, це як віддавати шану. Повернувши голову, вона побачила, що на голові вмії, поверх її чорного спітнілого волосся, надітий такий самий сталевий шолом. Обидва шоломи посередині було з'єднано гофрованими сталевими трубками. То були прилади, які вони застосовували до викрадених близнюків, але тепер їх використовували з якоюсь іншою метою. Якою? До неї нахилився сейр. Так близько, що вона відчула запах його деколону. Сюзанна визначила його як англійську шкіру. «Цей фізичний зв'язок потрібен нам для забезпечення фіналу переймів, завдяки якому дитина і вийде назовні. Нам життєво необхідно було доставити тебе сюди, у Федік». Він поплескав її по плечу. «Щасти тобі! Залишилося недовго». Посміхнувся він чарівно. Маска на його обличчі трохи на наперед. Оголивши той червоний жах, що ховався під нею. А вже тоді ми зможемо тебе вбити. Усмішка поширшала. І з'їсти тебе, ясна річ. У Діксі Пік ніщо дарма не пропаде. Навіть така зухвала курва, як ти. Перш ніж Сюзанна встигла йому відповісти, в її голові знову заговорив жіночий голос. «Будь ласка, назвіть йому своє ім'я. Чітко і виразно. «Іди нахер!» – вилаялась у відповідь Сюзанна. «Іди нахер!» – не фіксується як достовірне ім'я для особи азійської раси. Промовив приємний жіночий голос. «Ми відзначаємо ворожість, тож наперед приносимо свої вибачення за наступну процедуру». Якусь мить не відбувалося нічого. А тоді в мозку Сюзанни спалахнув такий біль, якого їй ще ніколи не доводилося витримувати. Біль, існування якого вона собі навіть уявити ніколи б не змогла. Але попри все, губи її залишалися стуленими. Вона думала про пісню і навіть чула її крізь громовицю того болю. «Я дівчина постійної печалі, бачила тортури на своїм віку». Громовиця врешті-вщухла. Будь ласка, назвіть своє ім'я чітко і виразно, промовив приємний жіночий голос у середині її голови. Інакше цю процедуру буде повторено в 10 разів інтенсивніше. У цьому немає потреби, послала Сюзанна думку жіночому голосу. Я пересвідчилась. Сюзанна назвалася вона. «Сюзанна!» Вони стояли і дивилися на неї. Всі, окрім міс щороголовки, котра екстатично тупилася очима туди, де між розтулених губ мійної вагіни знову з'явилася покрита пушком дитяча голівка. «Мія! Сюза! Мія!» До початку наступних переймів лікар-скавтер встиг ухопити акушерські щипці. Голоси обох жінок злилися в один, що виспівували якесь слово, якесь ім'я, не Сюзанна і не Мія, а чудернацьку комбінацію з обох цих імен. — Зв'язок, — промовив приємний жіночий голос, — встановлено. Тихеньке клацання. — Повторюю, зв'язок встановлено. Дякуємо за співробітництво. — Люди, ось воно, — промовив скавтер. Де й дівся його біль і переляк. Голос його звучав схвильовано. Він обернувся до своєї санітарки. «Воно мусить закричати, Алія! Якщо закричить заради батька свого, не роби нічого! Якщо ні, зразу ж протриму рот тампоном!» «А вже ж, лікарю!» Вивернувши губи, вишкірилась подвійними рядами іклів ця істота. Хто знає, кривлялася вона чи посміхалась? Скафтер озирнув присутніх з полоском колишньої самовпевненості. — Ви всі стійте там, де стоїте, поки я дозволю вам рухатись. Ніхто з нас не може знати, що ми зараз звідти отримаємо. Єдине, що ми знаємо, це дитя належить самому багряному королю. Мія скрикнула від болю і протесту. — Ох, ти ж ідіот! — перебив його сейер. Він замахнувся і ляснув скафтера з такою силою. Що в того аж розлетілося волосся, і його кров дрібними краплями бризнула на білі стіни. Ні. кричала Мія. Вона намагалася підвестися на ліктях. Не змогла втриматися, знову впала навзнак. Ні, ви казали, що я буду його доглядати. О, будь ласка, хоча б трішечки, благаю. А тоді найгірший біль накотив на Сюзанну, на них обох поховавши їх під собою. Вони закричали дуетом, тож Сюзанні не було потреби чути скавтера, котрий командував їй. — Пнися! Пнися давай! — Лікарю, воно виходить! — скрикнула санітарка в нервовому збудженні. Сюзанна заплющила очі і натужилася, а відчувши, як біль починає витікати з неї, Вируючи немов вода, що поспішає в темну каналізаційну діру, вона також відчула сум. Найглибший із будь-коли пережитих нею. Бо в Мію витікало це дитя. Ці останні кілька рядків живого послання, що його якимось чином змусили передати тіло Сюзанни. Це було закінчення. Щоб не трапилося далі, ця частина кінчалася. І Сюзанна Дін видала крик, у якому змішались полегшення і жаль. Крик, що сам по собі був, немов пісня. І на крилах цієї пісні Мордерет Дескин, син Роланда, і декого іншого, о, скажіть же, Дискордія, з'явився на світ. Заспів Комала комся Дитя врешті народилося. Співаймо пісню, співаймо гарненько. Прийшло дитя, щоб всьому сповниться. Відспів. Комала комся. Найгіршому, щоб всьому сповниться. Вежа тремтить у своїх основах. Дитя врешті народилося. Кінець.